Zdaj smo uh, se ravno pogovarjali, prva ideja je vladati, da bi malo ocenje ta uh, naša ostaniška gibanja, mogoče, šta je pažilo, neko, da bi da A pravi, da bo ocena zarednje reduccionarne in zlasti spremembe je tam od 60 let naprej v 20. stoletju. in zakaj je to pomembno, danes za nas. Potem po predavanju, tako in zadnjič, sledi debata Sprava, to je temat. Evo, ne, okay, hvala. Ja, um... Hvala, da ste prišli na to upam, da bolj diskusijo. Jaz zaskušal dati samo neke istočnice. Zaskušal bom narediti nek mogoče teoretski model, spod katerega bi se dalo razumeti neke dileme, s katerimi se soočamo. Trenutno bi bi v Sloveniji znotraj teh vstaj, vstajniškem in, in tako naprej neko vprašanje, ki se odpira, je vprašanje eh, razmerja med eh, političnim izrazom eh, na eni strani, eh, političnim organiziranjem, eh, tipom organiziranja eh, in na drugi strani med eh, izražanjem ogorčenja, nečim, kar je bolj v registru spontanosti, kar nastaja vsak v vsakdanjem življenju, ko se ljudje soočajo z težavami, ki jih prinaša kriza, ki v bistvu so težave, ki izhajajo iz dejstva, da lahko prvo tezo postavimo, da kapitalizem ne more rešiti krize ali pa ni namen, rešiti krizo na neke stare načine z razvijanjem produktivnih zmožnosti v družbi, ampak rešuje problem akumulacije, oziroma skuša zagnati nov cikel akumulacije zgolj z razlaščanjem, kaj se recimo v literaturi razume s konceptom prvobitne akumulacije. Smetka, zagotov imamo na eni strani neko družbeno realnost, ki, kako opažamo se vedno bolj sooča z bremenom krize in na drugi strani seveda da imamo te neke poskuse, da bi temu dali nek okvir organiziran, ne, nek, nek političen izraz. In seveda to je eno zelo temeljno vprašanje, ko govorimo o vprašanju Družbenih sprememb, pa radikalnih družbenih sprememb, pa, pa revolucionarne paradigme. Razporezno opažanja, ki jih imam jaz, so da v tej družbi v Sloveniji, odkar obstaja ta diskusija, dejansko vidi, da nekako težko gredo tisti, ki razmišljajo o nekem političnem izrazu tega množičnega nezadovoljstva, ogorčenja in tako naprej. Gredo težko preko nekih starih zastavitev, preko neke stare paradigme, ki postala razmerje med recimo temu političnim in družbenim, tako Zase, da govorimo o tem, da vse men se zdi, da je ogromno še vedno nekih pristopov, ki išče neko avantgardo, da je zelo težko misliti, politiko zunaj predstavništva. Zdaj, če prav imate znotraj vstaj, geslo nišče nas ne predstavlja, ste potem skozi poskus, ne, da bi nekako uh, idejo predstavništva ponovno obudili, bode si preko političnih strah, bode si preko neke volilne politike. Se pa potem vidimo, da stvari pa pravzaprav ne funkcionirajo. Krati na Mariboro, jaz mislim, da je pomemben znak, uh, res uh, nepovratne krize predstavlja ta, da ste na županskih volitvah, ki nastanejo po teh proti žopalnih kangvirja. Maste bilo zelo nizko volilno udeležbo, maste 31%-no volilno udeležbo, se seveda kaže, da maste neko množično obstinenco, volilno obstinenco in seveda tudi probleme, ki iz tega izhajajo. Jaz mislim, da je tudi temeljni problem da ukoliko ne bomo iznašli neke drugačne oblike ne, političnega organiziranja, ogorčeno, nezadovoljstvo in tako naprej, lahko vakum zasede populizem. Ne? In to je seveda vedno problem, ko je v krizi neka predstavniška, predstavniška politika. Ne? Skratka, po eni strani imate neko veliko priložnost, da se naredi nekaj novega, da pride do nekih inovacij družbenih, političnih. Po drugi strani imate pa tudi možnost regresije, ne, možnost vzpona populizma, kar se sedaj tudi dogaja že v drugih evropskih, evropskih državah, ker ta kriza predstavništva za sabo vleče zelo groteskne ne, procese politične, recimo, če pogledamo s Italijo. Ne. Zdaj, jaz mislim, da je treba debato o tem poglobiti, In jaz mislim, da se da to debato poglobiti na ta način, da pogledamo, kaj pravzaprav gibanja, ki nastaja v kontekstu teh ustaj, ponujajo trenutno na neki svetovni ali pa globalni ravni. In po drugi strani, da pogledamo tudi neke zgodovinski perspektivi, kako se je spreminjala v 20. stoletju in uh, in paradigma. in ne Predavno, mi je zdaj predavno, zdaj ne morem, veš, bo pol, čez kakšno uro, bo pol. Ja. Um, da pogledamo tudi zgodovinsko, uh, kako se spreminja paradigma uh, uh, radikalnih družbenih spremen, da zgodočamo. Zdaj, recimo, mogoče ena dobra izstočnica je, uh, da je pred dnevi v socialnem centru ROG gostovala Irene Ragacini, Uh, oziroma je bila gostja, uh, ki je uh, govorila o zapatizmu danes in je govorila o enquentru, ki ga pripravljali zapatisti v Čapasu v mesecu augustu uh, in v tem enquentru, ki se pravzaprav imenuje Esquelita zapatista šola zapatistična šola, bodo pravzaprav predstavili metode učenja, drugačne metode učenja, ki jih razvijajo v teh avtonomnih, avtonomnih skupnostih. Zdaj se mi to pomembna, iztočim se zato, ker eh, mislim, da lahko razumemo eh, spremembo revolucionarne paradigme, eh, v, ko se zgosti, ko postane nek res artikuliran političen projekt pri zapatizmu. Zavstaja v leto 94 in sicer tisto, kar je pravzaprav značilno za prav zapatizem, je, da eh, zapusti avantgardne Pozicije. Da prav pravzaprav ne gradi projekta družbenih sprememb zgolj na recimo temu razvoju razuma, ne? skratka na neki intelektualni funkcij in tako naprej, ampak gradi projekt radikalnih družbenih sprememb na osnovi družbenih praks, ki in celo na osnovi tradicij in kulture, ki obstajajo. Zdaj večji poznate zgodbo za patizma, ampak jaz preprosto je preprost tako. Ne? Vi vedno, ko se seveda poskus spreminjanja sveta, družbe, imaste vedno oblikovanje militantno-politične organizacije. Militantno-politične organizacije, ki ima funkcijo ne zgolj boja, ampak ima tudi funkcijo, na nek način drugačne socializacije. Na, recimo, še gledate partizansko vojsko ne, v drugi svetovni vojni, partizanska vojska, narodno boj, je bilo formacija, ki je v prvi vrsti eh, skušala na novo socializirati prebivalstvo, se tako reče, ne, za to, da je bilo primerno za industrializacijo. Kar, kar seveda pomeni, da imate določene tipe discipline, ne, V partizanski vojski imaš določene tipe, hierarhiji, maste določene tipe um, komunikacije, ne, neko kulturo in tako naprej. Vse, kar je pravzaprav v funkciji, ne, vzpostavlja nekega industrijskega človeka, oziroma človeka, ki bo šel potem v tovarne. Ne. In seveda pri zapatismu gre za podobno stvar, da pač gerilski nukleus. Ne, skratko gverilijsko formacijo, ne, ki pride v Čapas, potem, ko postane prevroče v DF-u, v distrito federal, po močnih gibanih leta 68. 60, in šlo je za v bistvuče formacijo v smislu, da je bila njihova strategija, oziroma ne, so bili te strategije za čim več antiimperialističnih ognjev ne, in s tem ogroziti imperializem. Če jih je bilo zelo malo. Pravzikam. Bilo jih je zelo malo. Ne? In, zanimivo je, da so svoj prvi tabor poimenovali la pesadilja, kar pomeni nočna mora. Ne, to pa zato seveda, so prišli v selvo, kjer so staroselci, in spod so bili sposobni navezati stiko so staroselci. Ne? Zkratka, njihov jezik, njihov način delovanja, odnos, ki so ga z ne subjektom, revolucionarnih sprojem in tak neprej, ne, je bil popolnoma tuj starosevcev. In, starosevce, ne, in se z tega, ko so morali težave preživeti, so se morali začeti učiti, so se začeli učiti od starosevcev. In tisto kaj pa še stane ne, v tej paradigmi, v bistvu, ki je dan za Latinsko Ameriko in je, ne, na nek način se mi zdi najbolj jasno v zapatizmu, je ravno to, da vi na mesto, da skušate spreminja družbo tako, da se polastite vzvodo državne oblasti ne, in potem v skladu z nekim modelom družbe spreminjate družbo. Zdaj imaste proces učenja iz družbe, ne, kjer se skuša najti eh, elemente eh, za emancipatorno, osvodilno politiko, ki obstajajo znotraj tradicij, znotraj kulture in tako naprej. Ne? Svetka, vi neko potopljenost v recimo tako družbeno tkivo, ampak istočasno imaste seveda tudi neko diskriminacijo, razločevanje in krepitev določenih aspektov družbenega življenja organiziranja in tako naprej. To je v bistvu ne? zapatistična inovacija. Ne? Svetka, in zato smo oni tudi obrnili razmerje med vojaško politično oziroma militantno politično organizacijo in med skupnost. Ne, skratka, nimate več tega pojma avantgarde, ne, se veste v z času Boševiko, ne, imaste lokomotivo plus sovjeti. Ne. Lokomotiva je partija, je avantgarda in potem so sovjeti. Ne. To, kar lokomotiva vleče. Ne. Zdaj ste obrnjeno razmerje ne, in to se vidi na vseh ravne, ne recimo tudi sama komandna struktura znotraj jezali, ne, je ne, da tisti, ki so na ješ, na vrhu komandne strukture, so subkomandanti, ne pole šele komandansja. Ne. gre za tem da obogljivo vladanje in tako naprej in tako naprej. Krati, obrnili politično funkcijo. Ne, politična funkcija ni več avantgardna, ni več čista, ki predpisuje, ni več čista, ki izhaja iz nekih modelov, kanonov, norm in tako naprej. Ne. Ampak politična funkcija se na nek način sintetizira ne, iz načinov življenja, družbenega življenja iz nekih družbenih prah, ki se identificirajo kot napredne ne, oziroma kot eh, osvobodivne, tako rečemo. In tu imamo ne, ta paradoks nabidezen za eh, nekoga, ki ima neko evropsko izkušnjo, tako rečemo. In to je paradoks, da imate komunitarne oblike, skupnostne oblike, ki so emancipatorne ki so osvobodili. Ne. seveda znotraj ne, evropske eh, tradicije eh, je to težko misliti, zatega, ker recimo tudi ne, v, v politični misli, ne, ima se pač skozi to predstavo, da je individualizem ne, tisti, ki je pravzaprav ne, emancipator. Svetem, to se pač vpliv liberalizma in na drugi strani ne, se eh, komunitarizem vedno povezuje z nazadnjaštvom, z zatiranjem in tako naprej. se da ti moraš se izvleči iz skupnosti, ne, iztrgati skupnosti za tega, da si ne, lahko svoboden. In imaš pač pravzaprav robinzonade. Ne. In, uh, to se vidi po vsok. Recimo v politični ekonomiji je vse, kar je pravzaprav uh, povezano z družbeno reprodukcijo, bodi si da gre za tradicije, za religijo, recimo, ne. Uh, uh, za kulturo in tako naprej, je razumene kot neproduktivno. Ne, skratka, produktivna je samo nekaj recimo, ne, produkcija blaga, ne. In, in, in zdaj seveda ta inovacija nastaja nekako skozi 20. stoletje in nastaja na osnovi krize eh, paradigme revolucionarnih eksperiment, eh, ki je značilna za komunistično tradicijo, ne, pa za tretjo internacionalo, pa tako naprej, ne. Zdaj treba je, da specifično razmerje med političnim izrazom in organiziranjem in družbo, družbenim bojem tako naprej, že postavijo bolševiki ne? in postavijo seveda na način, ki je precej inteligenten, ampak seveda se potem tudi na nek način ujamejo v nek paradoks tistega časa. Ne? Skratka, gre preprosto za to, da vi študirate O, o, nove oblike, druždenosti, sodelovanja, ne, ki nastajajo v uporih, in to so bi sovjeti. In te sovjete identificirate kot bazo nove oblasti. Hmm? Problem, ki so ga seveda imeli bolševiki je bil ta, da je vsaj, kaj so oni razumeli, ki so bili znotraj te, v bistvu, stare marksistične paradigme, ne, je, da je v bistvu bil uh, uh, uh, proletariat, ne, manjšinski fenomen. Ne, družbo, rusko družbo so pač razumeli kot za ostalo družbo, ne, razumeli so kot ne, stari marksisti, uh, uh, kot edino sfero, znotraj katere nastaja možnost emancipacije, ne, industrijski Industrijska produkcija, ne, fabrika, tovarna, ne, skaj, ti moš prvo proletarec, delavec, da, potem spoh lahko se ne, in vse predkapitalistične družbene oblike so nazadnjaške, statične, ne, se ne spreminjajo, ne, in tako naprej. Vse veste potem, ne, imašte že pri Marko ta problem, ne, da, čeprav se po eni strani zgraža nad nasiljem imperialistične in kolonialne nadoblasti britanske v Indiji, istočasno ne, pravi, ja, okay, ne, je pa to venda potrebno, ker s tem se pač indici rešijo sistema rač, ne, če prav ta sistem razoprav postavili sami britanci, ne, ko so zašli neko reinvencijo tradicije. Ne. Tudi ga pač sesutje teh oblik tradicionalnih, družbenih, ki so pravzaprav onemogočale kakršenokoli emancipacijo. Veskratka so onemogočale pravzaprav Et, procese, ki so v skladu z nekim renesančnim svobode, ne, ki je pravno moderno svobode, ki je pravzaprav emandacijo, ne, izpopolnjevanje, izboljševanje, ne, koncept moderne svobode. Ne. In seveda v kapitalizmu imaste nek gnili kompromis, ki ga sprememo z kapitalom ne, in njegovo disciplino, njegovim redom, ne, njegovo funkcijo normalizacije, E, ne? E, profito, in tako naprej. E, to je, da pač okay, se pustimo izkoriščati, ampak ne? E, e, m, zato, ker znotraj odnosa izkoriščene rasajo naše zmožnosti. Hm? Seveda tega, kapitalizem svojo legitimnost jemlje iz razvijanja produkcijskih zmožnosti, pa v bistvu na vseh ravne. Ne? Pravzaprav jemlje legitimnost iz tega, da na nek način omogoča neko osvobajanje družbe, ne? rast potencijalo, bla, bla. Ne? In zdaj seveda ne biste meri pač bolševike in bolševiki študirajo, ne? edeni študirajo sovjeti, reči to je baza nove oblasti, ampak problem seveda je samo tem, da ti sovjeti pravzaprav nastajajo zgolj znotraj ne? tovarniških bojev, ne? v mesti, ne kjer ima boj in tako naprej. In Lenin potem na neki točki ugotovi, da ti sovjeti niso dovolj močni, da bi obrali revolucijo, zatega mora ne, se partija na nek način ločiti, odvojiti in postati ne, organizirana vojaško-politična formacija, ki garantira revolucijo. Se vemo, kakšne bo potem zgodba, ne, kot so potem govorili v 60-ih že, da je lokomotiva začela drveti proti Sovjetov. Okay. V 60-ih letih ne, krizo te paradigme, ki nastaja zaradi različnih razlogov, ne, ti razlogi, jih lahko naštevamo, eni so seveda so z gulagom. Ne, s problemom gulaga, gulaga so problemom uh, terorizma, ne? Sovjetske, sovjetske izkušnje, tako rečemo, ne? Potem nadalje imaste soočenje z družbenimi boji, novimi boji, ki niso tovarniški boji, to so boje na ravni družbene reprodukcije, ne, v družinah proti patriarkatu, v... Ježi, jim, ježi. Mi jo ne moremo zdaj, gledaj, eno uro boji proti patriarhatu, boji v zaporih, Boj proti psihiatriji in tako. To so bili se ti družbeni boji, ki so pa zahtevali, ne, da se spremeni ta revolucionarna, revolucionarna paradigma. In seveda istočasno Maste kritiko avangardne politike, ne, ta kritika avangardne politike zapravo vidi posod, recimo zanimivo je, kako se vidi v politični filozofiji, nekaj se pač krizo modernega subjekta, krizo modernega filmovanja resnice in tako naprej. Zdaj, pa prvo imamo šlo zdaj ne morem, no, pol, pol, pol, pol. pa ja, pol, pa ja. Pol, Ja, pol, ko končamo, no. Ok. Ok, štima. Uh, politični filozofiji in tako naprej, povsod imate ne pač uh, uh, uh, kritiko ekonomizma, ne, na eni strani ekonomskega determinizma, povsod imate poskus razumevanja uh, produktivnosti, družbene reprodukcije, recimo z tega Foucault, ne, začne govoriti o tem, da je oblast produktivna ne, in govori o tem, da oblasti ne smemo razumeti zgolj kot uh, represijo in ideologijo. Ne? Uh, uh, skratka in uh, vse to ne, nekako uh, osmišlja tudi nove prakse tudi nove prakse znotraj revolucionarni giban ne? nove prakse, ki se nek način ne to inovacijo uh, zapatistično ne? in ki je pravzaprav ne, se potem imenovala kot uh, prva revolucija prva postmoderna revolucija ne? Hlep te pripravljajo teren za revolucijo 21-ga 21 stoletja. V čem je inovacija? V svetu emancipaciji, si gledam, dobro. Hmm. Uh, Trdo jedra, vrjuce, ki je prišlo tja, tudi že, mislim, 20, 20, da že prej mogoče eno. Hmm. Uh, subjekt, ki se bomi hteli svoboditi, pa so se temu potem odpovedali. Ne? Uh, v čem je bil pa potem njihov uspeh? V čem je bil uspeh njihove emancipatorne prakse? Koga so pred kom potem emancipirali? In katere so ni tiste prakse, ki so jih uveljeli? In koncu bi lahko rekel, cibično večeno, ne? resno so v Rondovskem do sami za sebe. Ne? Mm. Tako rekel, šlo beno da škodijo, do mena ne Koga pravzaprav, kdo je zdaj to, je osvobodil pred kom? To je vprašanje. Ne? 12. decembra je prišlo v šest največjih mest Pa so 60 tisoč. Eh, pardon, 40 tisoč zapotistov. Na tihem maršu... Misli zapotisti. Ne, ne, ne. Gozni zapotisti. 40 tisoč uh, starosevcev, pasamontanjah, ne? 94, kar so zasedli teh šestne zorožje in tokrat mirno ljubno. Mm. Brez, brez strela. Ampak 40 tisoč, mm. mh, organizirani uh, in uh, prišli so v mesta, dvignili pesti in šli. Hm? Seveda so, so pokazali, ne, da im ni njim uspelo od leta 1994 zgraditi nekaj. Ne. Nišče ne ve, kaj im je uspelo zgraditi in za tega je zdaj Encuentro avgusta. Encuentro avgusta, kjer bodo pokazali, kaj se oprav zoprav zgradili. Ne. A medisla, kaj so pač opažali mediji, je, da... Nemo uh, um, ne bomo pritirala, od tega niso siste rekli mediji, ampak se tako pač mogoče slikam to. V bistvu so uspeli narediti novo človeško raso. Ne. To je hude, ne? Ampak v smislu, ker so govorili o tem, ne, da imašti v bistvu ljudi, ki izgledajo izjemno ne, v redu, ne, izjemno pozitivno ne, in tako naprej. Nekaj čist druge, kot so druge indijanske skupnosti, ki so pod nekaj škoblostjo. Vprosti, ja. A tak žijo? Ja, seveda, ne. Zato gre, Kaj je to boljše? Ja, to se Boš, poživljaj. Ampak se pravi, to, to, to je pa šisto, kar bodo, kar bodo pokazali. Ne? Ampak mi se zdi ta poanta, poanta izjemno pomembna, zato, ker jaz, ko sem bil tu v Mariboro na tisti diskusiji v KGB-o, kjer se je v bistvu pokazal problem političnih realnosti, aktivističnih realnosti v Sloveniji, ko se soočijo z množičnim izbruhom nezadovoljstva, kot so bile v staj. Ki, ki, čeprav, ne, izhajajo iz modelov, kot je recimo zapatistični in tako naprej, ne, imajo velike probleme v tem, da bi uspeli brati ne, v sami tej neposrednosti teh ustaj potencijal ne, za neko osvobodilno politiko tukaj. Skratka, zato so bili večinoma, večinoma so bile reakcije, Uh, ne, ok, te vstaje, ampak to ni prav, kar se dela. Ne moram delati nekaj drugih, so tam v Ljubljani v aktivističnih rovih, ne so takoj, ok, so vstaje, pa ne bi mi raje za iz skupščine organizirane. Ampak, kaj boš skupščine, če pa vsi hoče, ne vstajati? Uh, in to je bil ta problem, um, in jaz mislim, da je to ta izziv, ne, izziv na kak način uh, delati politiko drugače, v smislu, da ne prideš iz v naprej definiranih modelov. Konstituiranih modelov, kako bi naj stvari izgledale, kakšna bi naj bila družba in tako naprej, da si prav sposoben it iz tega, kar je in znotraj tega ne, identificirati tisto, kar je potencijalno emancipatorno. E, to je seveda m, ključno vprašanje, zato je tisto, kar vsaj jaz ugotavljam oziroma se mi zdi, da Vse organizirane formacije, ki so nastale znotraj v staj, so zgubile stik z bazo. Ne? So zgubile stik z bazo, seveda mora videli, kaj bo za 27. aprila v Ljubljani, ampak se zdi, ne, da so pač šle preveč abstraktno. Ne? V smislu, da niso uspele držati priključek za tem množiščem izrazom nezadovoljstva in niso v bistvu uspele iti iz form izražanja, ne, ampak seveda potem tudi na nek način pomaga usmerjati te forme izražanja. To bomo imati recimo pri zapatistih. Ne? Njihove politične oblike se imenujem Karakole. Karakole se je nekaj, kar izhaja iz majovske tradicije, je školka, eh, pomeni po eni strani, na kak način grešti iz lokalnega k globalnemu, mislim, da se spiralo istočasno, je pa eh, poziv k boju. Hm? Je pravzaprav trobenta. V, v, Majo, v, v majevski tradiciji. Ne? Zdaj, oni so pač iz, uh, uspeli ne? Uh, iz uh, uh, teh nekih tradicij, ki so dan sebe, te tradicije, ne? so ambivalentne. Ne? Uh, to so tradicije, ki so nastajale, se spreminjale znotraj nasprotovanja konkvisti. Vsi tudi, za tisti sami sebi pravijo, da so produkt 500 let boja proti konkvisti. Ne? same skupnosti eh, definirajo kot komunidad de resistencia, ne? skupnosti v, v uporu in tako naprej. Ne? Seveda, pa pač te tradicije, ne? te tradicije, ki so seveda dvoumne, ne? Eh, ki po eni strani seveda ne? Eh, nosijo v sebi tudi dominacije, ne? odnose dominacije, v drugi strani tudi možnost emancipacije. Ne? In, se zdi danes, eh, in seveda, seveda pač vprašanje, ne? kaj ti osvetliš? Recimo tako kot do Mariiboru. Zakaj se je v zgodilo, da je neki takšen kot je lokal patriotizem, ki je služil v prvi vrsti ne, gospodstvu, ne, ki je služil temu, da Mariborčani so vedno videli problem v Ljubljani in so videli probleme v Mariboru, ne naj, da se lokalni patriotizem obrne proti tistim, ki so ga sistematično proizvajali ne, v funkciji reprodukcije njihove, njihove oblasti. In se ta pristop, ne, ta pristop je na nek način, se pravi, lahko nekako povežemo z temi spremembami v praksah, v politični misli, revolucionarni misli leta 1860. Recimo ena taka zanimiva zgodba iz, iz, od takrat je, da so aktivisti revolucionarni iz svojih sten, Uh, Odpravili podobe če Guevara, Vse, che Guevara je tipičo, ne? Ne? Uh, se je tipičen, komandante, se poznate, malo sta sempre komandante, mandate, se, se giremo z adelante, neko milho, huntu, ki sledimo naprej, kot eno, ti sledimo, to, to avangardno pozicijo. Ne? Da so, da so nadomestili te podobe, če gavare, z um, vidi, plani, tovar, v katere so upisovali et, et, et, et, točko piren, kje so sabotaže ne? Et, et, et, in tako naprej. In so na tej osnovi zgradili politični projekt. Na, recimo, vi ne morete razumeti, krize fordizma, brez da razumete nov tip organiziranja delavstva in nov tip produkcije znanja znotraj delavskega gibanja, kjer produkcija znanja ne, ne izhaja več zgolj iz abstraktnega branja kapitala, ne, ampak izhaja iz analize bojov. spontanih bojo, in spreminjanja ne, teh instanc, boja, zavračanja dela, seveda nekaj znotraj telorizma ne kako se delavci za tekočen prak upirajo, ne? sabotirajo, ne hodijo na delo in tak naprej. Ne? Se te, na tej osnovi so potem definirali politični projekt. Hmm? Seveda se že te kratne te, te prakse. Zdaj uh... sem vseeno, ta emancipacija povezana z... Nekaj veste samo pravilne, kam se imel komunicerizem, verjetno je to ključno, ker to, kar je pre nas, naša ta gibanja stajniška, se o tem v biste zelo malo pogovatele, ne? Slično nič. Pa na to vistenost, se, na kak način zbog mi reduciramo svoje želelje, v bistvu na ekonomski ravni, kar je z našim delom in to je zelo rekno, podare. Večinom pa, če da že samo gre za delitev v prostem času, v prosto aktivnosti ali pa koliko že za delitev do bička, da bi se pa spuščali samo, samo prav, kaj se tam dobajati, pa ne, ne. Verjetno je, da lahko je 14 tisem ljudi in na tak način, ne, brez izgrejo, delujejo, verjetno s tem povezano. Če nam se menijo, um, da imajo tudi kakšne oblike dominacije. Mislim, da znotraj tradici ne? so seveda tudi oblike dominacije. Ne? Zdaj, neko se govori o samoupravljanju, Mesim mislim, da je bilo zelo... Recimo, jaz sem bil znači tu na četrtni skupščini v centru in so se ljudje začeli spominjati o samoupravljanju. Ne, kako je to funkcionira, ko se zbirali, pa pa, žur, pa tak naprej. V ta spomin, mislimo pravimi, spomin teritorija. Zasme, ta spomin teritorija treba zgrabiti kritično. Ne zato, ne da, zato da se eh, eh, ne, da, da, da delaš to, kar dela recimo desnica, ne? da demoniziraš ne, to obdobje, pa samo prav in tako naprej, ampak ne razumeš protislovja, ne? ki so bla znotraj tega samoupravljanja, ne, in da pravzaprav postaviš nek nov model, ne, zdaj se govori o nepostredni demokraciji, kolaborativne demokracije in tako naprej, na osnovi tega teritorija, pa tudi seveda na osnovi tega, kar je pravzaprav to izkušnjo sesulo, ne? To izkušnjo je pa sesula eh, ja Avangarda pozicija. Ja vi še, uh, še pol vse. Če je hm. uh, se že govorimo o zapatisti, pa njihovim recimo temu uspehu, kakršni je se pobidlo. Uh, ja, da bi to premeram, bo zaposleni države v Indiji so imeli eno podobno izkušnjo, uh, ki pa je držav Živela v okolju, ki je mela rudarsko, mislim, da je najbogatejših koncev Indije. In to je potem enostavno in indijska vojska pod predvezo, da gre za malo iste, eh, zradirala. vam, da v, v primeru zaprati ki ljudje niso okupirali nekih ekonomsko interesantnih področji. Ne? Vesem za Slovenijo, ker imamo okoli, kjer bi lahko zbrali, bom čisto našo kmečko, solidarnostno, časovna banka, sistem, jaz sprem en dan, sorry, en jutri pri meni, bom naravno samopravljenje, ki vse tak redimo temu bolj za ostalih okoli, še vedno nekje živi. E, ta okolja so premala, pa preveč zbita, da bi lahko ustorili tega na tej tradiciji, ki lahko zgradilo ena, ena In... Zdaj, zra, da državno strukturo, fain. In zato je zgradila tudi državno strukturo. Zato ker imamo državo, žal. In če čekan Lahko se mi imamo le, imamo tudi spremljanje. če imamo državo, imamo neko strukturo. Tura je lahko totalno liberalna, lahko pa totalno uh, hierarhična. Da vse je navedne, što ne že ravno tudi Ja. In se nekaj vrediti tudi, tudi. Lahko eno vprašanje. Zdaj, vlastno munjeno komunitarizem. Ja. Mislim tam komunitarizem, identitetno politiko. Mislim o bolj skupnost, neko lokalno skupnost ki po principu solidarnosti, prostega pristopa, oziroma ni to klasični konvinitarizem iz politične filozofije? Ne, ne, pač nekako za prve skupnosti delujejo a, z manj politične formalne organizacije, pa več z neke moralne inotrole kontrole, pa, pa se to, ko je omenjeno, zareče se potrebijo v Evropi, ko se bojo individualistične, struje, se to vsele smatra kot nekaj dejalskost. Ne, se smatra, večina ne, se kretizira, pa smo se povzali. Ne. ne vidim, sicer razmerimo med liberalnim individualizmom in pa komunitarizmom, ne, pa nekaj ga individualizma. Se ga ni, ne. Ja. Um, to, kar si umenjal, uh, za ta zasug, ne, to, um, na kak način misliti v praksi in reflektivati z praksi samo, Večine si se tu na dano ženiko tudi začetka vstaj izraveno še prejenalno zadovino pošbe nekaj političnega delovanja. Ne? Ja, ja, In če zdaj dam koordinacije decembrske, ki so si izraveno, tako je na skupine, bilo že, skupine izbira, je to se je tam zadovilo, točno to kar nam ni uspelo. Ne? Tako si ti povedal. Jaz smo prišli s svojimi agendami. In jaz vse, aha, zdaj pa čas. Da bo vsak so agendo dobro vključen. In ljudje so na ulici, zdaj moramo samo še tako reči, pravi, pravo mm. intonacijo in dati ko za to. Seveda je to čisto iluzija, to je utopija na pračno smer. Uh, ni bilo te samo refleksije refleksije, uh, kaj se bomo pa zdaj naučili, da kaj so, Kaj je pravzaprav staje, in še danes smo prišli do tega, ne? tudi večkratno na ravni Slovenije. Ne? Um, in voliteli so nas prehiteli. In da, s tem, da imamo zdaj vstajnič tega župana, pa imamo del vstajniških ljudi, ki so znotraj um, županov ekipe. Če izmedali smo prižotirali tega, na kaj način izmedali to zanimo? Na vstajah smo lahko videli, da to bi delali so joli. V joli so vse pred so bili, da so ostali na pro-kandlerijanski poziciji, ostali so pa na proti-kandlerijanski poziciji in bolj ta militantra nekajno del. Ne? In nikoli jim spodišljenje delo, da bi njih tako kot spolitizirali, da bi povabili v tisti, ki je bil, v je To se nam je zdelo... Uff... Ne, geografi, ne, to, ne. to se mi zdi vero, da bi Ki je mogoče tudi malo kulturno zadnji. Um, ena taka zadnja, je To, kar počne im mestne četrtine, je geografski princip. Ne. Uh, potem tem še ostane sveda razne drugi skupine ki jim nekako pa vedno še bilo, ki bi jih rado na govoriti. ne, govorit, ne. ne geografsko, ampak nek drug pristop. Ne. Ampak to je samo pomeno, da smo, da smo naredili to samo refleksijo. Ne. Se nekaj, če bi povedali s svojim pozicijam, pa, pa prosto razmišljali o tem, kaj pravzaprav pa so tiste naše uporniške tradicije, emancipatorne lokalne tradicije. Ne. Uh, en, en upor, lahko takoj dam, ne. sloven. Ne ki je, je tak lokalno patriotski, ne, ki pravi, ne boj nas jebali. To je vse politično gram, pravzapravljeno. Ne. ne boj jebali, tako je nastavno njena. Se bojna, si pa in pi spije, če pi bo znači, da ste visko priještavljati v in ti uspijevali, če ti boj ne, jebali, ne. Bo enega, pa reče, pizda, mene, mene bo jebal. To bo še enega spije, bo gleda, pizda, ti už mene jebal. Ne, ne, ne. Ampak to se je v mali na nekaj če skala, Od tega seveda naslednji srednji dan je pa maček, tega ne ostane in se razplini. Ne. In s tem so se zdaj nam volito in da v stajni, ki v skupine, ki so nekaj občino v bazi, niso uspeli refletirati tega dozdanja. In glavna da vlaze, so bo za tega In da bomo obtičali, oziroma da bo največji vsežek tega, ne, da bo celo srednji rekla: a se v ne, ampak to še seveda nič ne pomeni. Pozivam samorefleksijo. Dobro koordinacije, pozivam samorefleksijo, ker da smo imamo čas. Pa je je prashan, nikoli taže, pa se vedno vsa pa smo nas nasadno pozabili, da pač meste svetni odstop. Ja. Ja. Ne vem, kaj definira revolucijo uspešno. Neumno se reko, da, da maš pač sled ver revolucije, Eno je revolucija kot postajanje. Drugo je pa revolucija z velikim mrnom, kako se revolucije končajo. Ne. En, ti imaš še vedno noči. Če greš na oktobrsko revolucijo, si imaš eno, ogromno nekih inovacij znotraj, še posebej bolj na začetku, se vedno končaš, pa slabo. Ne. E, tako da ne uspešna revolucija. E, Ampak <laughs> mislim, uspela. <ne>. zdaj. <clears throat> Ne vem, ne vem, kaj, ti, kaj ti naj rečem. Zagotovo, zagotovo ni to, ni uspešna revolucija tista, ki postavi rdeče zastave na državne stavbe. Ne? Ja, uh, uspešna revolucija se nekako uh, razume zanazaj. Ne? Recimo, uh, problem, ki je bil v Sloveniji, je, da uh, so začeli z, uh, v medijih, za kar so imeli jasne interese, uh, potiskati vstaje, da se organizirajo v stranku. Bilo pa lično stranko. Ne? Zdaj, imasti še fančiš, ki pač ne, pravi, da se pogovarjate, pač šeš, da je problem šestetih 70 sedmdesetih bil ta, dva se pač zakonca, kaj v pogovarjata in se pa spomnita, a pozabila se pa fukat, ne? kaj bi ne pomenilo, da se pozabila in stranko. Ne? Ampak tudi tisto, kar se faktič ne razume, na kak način je, so revolucionarni procesi, Aspiracije, ki se vmeje, da glede ljudje tako naprej, radikalno spremenili družbo. Ne, in seveda da imaš potem vedno ne, kapitalizem, ki se na to prilagodi ne, in postavi novo ne, režim izkoriščenja. To je bil neoliberalizem. Neu, ne, vi morate neoliberalizem razumeti kot nekaj, kar je vzvratna revolucija, kar je nagovarjalo aspiracije ljudi, drugačko ne bi uspelo. A, ne. Individualizem ne, je nasprotovanje uniformnosti. Individualne sobode. Ja, ne, in tako naprej. Sovraštvo do centralne, centralne oblasti, centralizirane oblasti. Ne, recimo Lega Nord Vitali ne, tipi, je tipičen primer, kako uspe... Jo reakcionarne sile ne, uh, za vzeti teren levici, ne. Zdaj, ker seveda ne je pa ustala na starih okopih. Ne. Močna država ne, na stalinističnih okopih. Ne. Um, tako da jaz mi vprašal tem, ne, a, a, a se proizvedejo nove oblike življenja ne? ne družbenega življenja. To je bistvo bistvu uspeh revolucije. Ne. Ki morajo omogočiti preživjeti, Seveda, ne svet tudi pa omogočijo preživetje, omogočijo tisto pač, zakaj ljudje tvorijo nove oblike življenja, ne, e, zato da, e, ker si mora zgoditi svetu, kateri ga lahko pašajo, kateri ga še pašejo, eno. Svet tudi to, so iz tega pravzaprav vse. Zdaj, zakaj smo mi aktivni? Zato smo aktivni? Jaz sem aktivn, zato ker sovražim to družbo. Jaz razumem kot, kot zapor, <gledanje> kaj je treba, ki ga je treba, podret. <gledanje kaj> je treba podreti. Zakaj si ti aktivi? Za nekaj se graditi. Ja, seveda, da podreš pa tako, da gradiš. No, ne. Vedno, vidno, mislim... Ni treba podirati, da se nekaj graditi. Ja, odvisno, ne. Mislim, glej, glej imaš Mijota, ne. Mijo je bil od malih nog zaprt v totalnih institucijah. Ne? On je produkt totalne institucije, zate, ker je bil iz zjedene družine. In tako institucije treba podrejati. Zato ker ima on možnost, da je drugačen. Ne? Mislim, neke stvari treba podrejati. Ampak istočasno graditi svet, v kateri ga grejo ljudje, ki... Ne, ki se osvobodijo. Zelo je treba biti previdno, kaj je razlog za stanje? Ko jutro mm -hmm. se obkrivi samo z zadnjega posrednika v grigi, ki je začeta da neke druge. če se poruši z zadnjega, to ne pomeni, da si rešala res pravdu. Ja, ampak najverjedno ljudje se pač odzivamo v čisti situacije. Ne. Mislim, mi smo pač... Um, v zelo konkretnih družbenih okoliščinah se nahajamo, zelo konkretnih družbenih okoliščinah, z njih izhajamo. Ne? To je spet nekaj, kar se recimo pozabra To se že zdaj že povedali. recimo meni je to fascinantno, da so v dnevniku, ne, ki bi ne bil levi časopis, demonizirali nerede v Mariboru, češ, da so policaj prijeli tudi tri mladoletnike iz popravnega doma, kaj Ampak zami pa naj ti razsvetljeni levičarski novinar povejo, kaj bo pa delal nekdo, ki pobegne iz popravnega doma na vstaj, na vstaji. Če ne tisto, kar dela vsak dan, je v antagonističnem odnosu s policajem, se pazne komentar naprej. Ne, smo pač, ne mislim em, embedded v, v družbo, smo produkt teh čist specifičnih družbenih razmerij, kjer se pač nahajamo. In to sestaviti, to sestaviti v skupen projekt ne, transformacije družbe, da bo boljša, da bodo imeli vsi možnosti. To je ključno vprašanje. ne se strinjam, vi ste zasrali, da niste z violami delali. Hvala možnost, da se v tem procesu nekako hvalim, da je produkt slabša družba, kot je bilo začetno? Ogromno, možnost. Najmaj ja, ni, ali stranski Je bilo vse, kar je sledilo po, dokrat so svoji evolucij. To so stranski vit. No, s tem, da Termidor je pobil dosti več ljudi, kot so jih pobili v okubinci. Kontrarevolucija je vedno bolj nasilna od revolucija. Zavrljamo na da kaj sem z račetku povodil, to je problem in levih, in desnih opcij. E, enostavno ne kopiramo več, da produktivnosti v smislu uh, večanja uh, kompagacije se je ustavila in te ni več. In zato je tudi, ne glede na sistemom pri kapitalističem, je to bolj izrazito, je prišlo do uh, preobrata v obliki akumuliranja na osnovi razlaščanja, ne pa več na osnovi Dviga produktivnosti. Enostavno produktivnost je prišla na raven, kjer postaja s profita gledano kontraproduktivna. Productivnost je še vedno večja, pa ne več profitabilna. To je tudi lebica, da se da še o delovnih mestih. in da je uh, boj za pravdo, uh, je nesmisel. Zdaj je pravdo, ni več. Tudov, jaz sprašal, kako pa to recimo se pa tisti rešuje v Hrazaniš Ljubljani, o, pred tvojima temerima smo pa mirili nam to, eno iz metene, pa smo se, se povarjali o UTD-u na eni strani, UTD kot premisa, ki je izhaj iz tega, da recimo nimaš delo v nimesi, jer da taj delo v roboti, ne? recimo, po drugi strani pa to, kar so se pa tisti delali, ne? Ki, ki, ki so se pa recimo v porobu postavili croti recimo v ti naši produkciji med drugim. Ne? Kako pa recimo oni rešujejo ta, ta problem produktivnosti? Dobro, za pateci so kar tega, je čisto jasno. Oni so pri vse stike za državo in ustvarjali razvona trga. Oni ne, ne sprejmajo nobenega denarja. Za njih je pač denar problem, ki bi recimo pride od, od države. To tudi od, od nevladnega sektora. In tako, naprej, ne. <tisturaj> tako da, v bistvu, njihova analiza je, da eh, kapitalizem ne, nima. Ampak seveda to je v kontekstu tradicije staroselske Ker se niso nikdar sprijaznili za konkvisto. Nek drugi, ne, recimo, vi pač v Evropi Večino nimate več, ne, tega spomina na konkvisto, ki se tu dogaja, seveda, ne. Ne, recimo, tisto, kar pravi Irene zaniši pravila, ki se me je zdaj v Evropi je trenutno temeljni konflikt zaradi kriminalizacije subsistence. Subsistenca ne, so načini, na autonomni načini preživetja. Zuna trga in zuna države. Ne? In seveda, v, če govorimo o prvobitnih akumulaciji, prvobitna akumulacija je kriminalizacija subsistence. Ne? Je v bistvu zganjanje, ne? zganjanje ljudi v medzne odnose, v medno delo. Ne? Seveda imate socialne politike, katerih funkcija je to zganjanje živine v ograde tovar. Ne? In ne, pri zapatistih je temeljn projekt, kako krepiti to kako preživeti zunaj trga in zunaj države. Ne, in seveda to počnejo naravni izobraževanja ne, v prvi vrsti, ne, kjer pač razvijajo nove metode izobraževanja, ker nimate več odnose učitelj, učenec, ki gre pač, recimo da se v vrlo reče learning by doing, pa tak naprej. Ampak jaz ne vem, ko so oni prišli, ne? ampak me je zanimivo tudi razmišljeno, da bi šel v za gor, skolito zapatista, sem bil leta 2001, ne? Se, da sem lahko ugotovil samo, da imaš ti pač reveže, zapatističnimi se so reveži, ki so pravzaprav produkt družbenih odnosov na haciendah. Ne? Večina zapatističnih skupnosti nastane, ko pobegnejo iz haciendah. Simo v kateri so imeli nastanje v 20. letih, 20. stoletja, ko družine pobegnaje iz kapitalistične haciende. Ne, in skuščali zgrediti nekaj svojega. In so še vedno na ravni znanja, odnose in tako naprej, ne, ste imeli bil stanek haciende. Ne. In oni so pač takrat razvijali, razvijali, blazno pomembni so bili agronomi, ki so prihajali. In potem so skušali ponovno uvesti rastline, ki so v času kolonializma iztrepli. Zdaj, ki seveda ne, za staroselce, za indijance, kot oni pravijo, ne, so imele te rastline ne samo prehrambeno vrednost, ampak spiritualno, kulturno vrednost, ne, s tem se ti uniču kulturo, s tem, ko si strebo rastlinske vrste. Ne. Seveda danes je to vedno pomembno, ne? Vsi, misli, če gledajte, vprašanje konoplja, hm, dekriminalizacija in tako naprej, ne, gre v, gre v, gre v tej smeri. Ne. Eh, uh, ne pri, pri zapatisti za patisti za, gre za to, ne, ampak se v to znotran neke tradicije upiranja, nekere maste vi um, celo, celo zgodbo okrog tega, kako so oblačili fante, deklice, da niso rabili delat za kapitaliste, ne tam ne, delat, ne, ni čas. <laughs> delat pomeni da si poraže, delat mezno delati. ne? Okay, delati v tovarni. Delati za drugega. Delati za drugega, delati za profite. Seveda dela zato, da ne, gradiš, skupaj si poskušaš deloš, poskušaj delati vsi manj, če ne gleda za profita, pa lahko delaš manj. Ne. Problem je, da, ne, zakaj nas tako delamo? Ker vedno delamo za profite. Ker me je kaj mi se zanima, ne. kako bo pogonavili z v tisti tam robote. Uh, ker računali je, recimo, manjo. Uh, tako da, to, to roboto, ki ti bodo v tem uh, v objeka, je pa zelo manjo, manj. To, to bo se nekaj spremenil, mislim. Nekaj enkrat komentiral, ne, rekel, mislim zelo, da mi jo bodo rekel premenili, pa tisti pač nočejo iz neke kmečke družbe v industrijsko in šele potem v informacijsko. ne no, hoče direktno v informacijsko. Ne. Ker tisto, kar pa njim namenjajo, ne, je pa, ne, in tudi le imate spet seveda ta, ta problem ki pravzaprav ne, je civilizacijsko-kulturni, da rečemo, ne, razumevanje stopen razvoja in hierarhije in tako naprej. Tukaj, vi imate plan Pueblo Panama, kateremu se zapotisti upirajo, in plan Pueblo Panama pomeni preprosto narediti iz Centralne Amerike področje svet šopo. Tukaj, indijance vzeti zemljo ne, in jih postaviti v tovarne. In tega noče... Ne, In to je novo v, v tej revolucionarni paradigme, ne, ker revolucionarna paradigma prej ne, je slonela na tem, da seveda je treba iti skozi industrializacijo, skozi modernizacijo, skozi urbanizacijo, tega da lahko polne, se začnemo oslobati. Tega zdaj, ne, zdaj pač neko drugo predpostavko, ki je, ne, tradicionalne oblike, nekaj, ki se češ kaže kot predkapitični, če prav niso, ne, sem ne, prihajajo iz hacient. Ampak te češ, ne neke tra, um, ostanki tradicije, ne, ki se znajdejo na, na nekem teritoriju, so lahko zelo uh, um, močen uh, vir inovacij družbenih in, in političnih. Ampak jih moraš videti, jih moraš študirati, ne, jih ne smeš povoziti, ne, ne smeš priti z zkratke, nekimi predkonstituirani modeli. In to je nekaj, kar se seveda v zadnjem času razvija. Ne. Recimo, če gledate, Uh, tudi v Argentini ne? ste imeli te militantno-raziskovalne projekte. Zato si prej rekel, pa jaz, kako sem na to pozavljal, pa je to da v predvačnem razvoju pola manj presenci zginjno. Tako in se zadnje to uh, Mark spiše, da je tukaj kapitalizem presenci vse te stare oblike uh, povoza, tam pa mogoče jansko ni in se ostave in je to neko videlj. Z tega zadnjega pota smo bili tudi srečni. Zato, ker je, če pri nas, ne, ko poskušamo recimo, ovajati takšnih stvari uh, in v resnicih radimo znova, ne, na nek način težko bi rekli, da smo našli tu uh, indijalce, nismo jih, ampak mi pa v resnici imamo proletarat, ki je šel uh, skroz to, pa imamo skampe tega. Tako se mi zdi, da je tu nekasi prej omenil stranko. Meni se to izdi čist zgrešen pred, kot bi se zazemala za, pač, za podobne cilje, ker je po moje je v stranka lahko, tako je tam, da je ta humanitaristična organizacija, pa tukaj, močno položje za kapitalko, ker bi dejansko bilo možno začitavati čiselnji delanjik in uh, <coughs> vsemi drugimi uh, okrepe, ki bi v bistvu počasi delal osoba, ne, se prav je kako bi se to začelo dogajašati. To, kar sem prej menil, kot je samo prava na delanje mesto dejansko doživela. Zabavno, v resnici, ajasnež pomeni druge možnosti. Razen ukraj, okay, lahko imaš kakšne majhne skupnosti, ki jih lahko sreča in kako jih pa za da nas potem, z, pač kručno vprašanje, ne pa se organiziramo, da bomo preživeli. ampak ja, ni, en eh, Te, te tradicije, ne, mislim, mislim, ne moramo jih predstaviti kot predkapitalistične. Ne. To so tradicije, ki so v veliki meri predelane znotraj kapitalizma. Jaz sam, ko sem šel v Čapas, sem najprej mislil, kaj znovu prišel v Čapa, bodo... ja, pa, pa, pa bodo tam za eni ne, taki malo egzotični indijanci, ne, ki živijo neke tradicije. Ne, ne. Te, te tradicije so bile v, srkanje, ne, v kapitalistične razmede. In so bile, seveda, tudi uporabljene v korist kapitala, ne? profitne ekonomije, tako naprej. Recimo, če gledate bi samo mehiško, to nacionalno mitologijo, ne? imaste vi spravo med konkvisto, med konkvistadori in med staroselskimi civilizacijami. Ne? To recimo vidimo na, na, na zastavi. Uh, ampak ne, tisto, ko, kar me nagovarja za pa v teh staroseljskih civilizacijah, je, da so tudi te staroselske civilizacije bile ne, dinamične, da je not potekal boj, ne, da so bili reveži in so bili tisti, ki so jim gospodovali, pododboru, da so ti reveži včasih uspeli ne, se jim izmakniti uh, in podobne stvari. Recimo ne. ta eksodus je uh, ta antropološka poteza, ki se Mojzes ne, zato je v 60 ih ko so našli zadnjo eh, skupnost človeško, ki ni imela prej stika s sodobnim svetom, so našli v kambonskih so bili kambonci in so v bistvu ugotovili, da je eh, nosov njihov jezika in tako naprej so v bist ugotovili, da so, da so bili delavci, ki so pobegnili, ko se je ta majovska civilizacija selila iz enega centra v drugega, ne? so se selili, ne? najprej so tam vse požrli, pa so prišli na drugo mesto ne? in so jim ne In so oblikovali neke decentralizirane skupnosti ne? z za nekimi odnosi družbenimi, ki so dosti bolj demokratični, recimo, kot so bili kader koli. Ne? Zdaj, vlastne na to tradicijo. Ne? Ampak te, ne, te skupnosti se so bilo, pravzaprav, produkt, tudi kapitalizma, pa tudi upora. Ne? Saj, to je to. Ne? Kako to razumeti in kako potem artikulirati ta ne, uporn del v res avtonomijo. In to lahko delamo v Samo to, to seveda ne identificirati ne in v okolišče. Mislim, još ne cenča, ne? Da, džungo, da ne vem. Problem je, da, da pre nas tira zvrtočišča, ki so ga oni našli tam pri spravstilcih, jaz ga ne vidim, ne? Uh, razum, če pa se spomnim še sam, samo, Ampak, kar se meni poslova kot vprašanje, je tudi, kako figurira vasnina pri njih skupnostna, očitno tam obstaja neka lastnina staroselcev, ki je dogovorno uh, lahko uh, sobodna, to pomeni, da je država ne bo uh, nacionalizirala ali kako drugače omejevala uporabo pri nas tega, pri nas je uh, dominantna privatna lastnina. Ne? No, to se da za lastnini, to že Ne, ne. čakaj, jaz govorim ravno o tem, da to ne narediš. Ne? Ker če hočeš razlasniti, potem moraš narediti, da praviš ti, prevzeti oblast z neko revolucijo z velikim R, ne? in uh, zadeti razlasniti. Razen če bi ta emancipatorna praksa pri nas vključevala to, da bi tisti, ki še kaj privatne majo imajo, spoznali pod da jo lahko komunitarno uporabijo, zato da bodo ostali nov tip, So bili če si ne za da so ljudje, da smo ljudje, ne, njej, da imamo neko, neko, neko, neko, neko, neko, neko, neko, se neko, neko, neko, neko, neko, neko, neko, neko, neko, neko, neko, neko, neko, neko, neko, Vsi, gledajte, eno spregledano dejstvo lanskega leta je, da je bila največja mobilizacija pred temi ustajami, ki tudi ni dobro razumejo, je bila mobilizacija proti akti. Kaj nam govori mobilizacija proti akti? Da obstaja digitalno skupno, ki ga ljudje hoče braniti. In recimo, zanimivo je, ja, da največje mobilizacija proti akti v vzhodni Evropi. Polska, Češka, Slovenija. Ne, na Polske so imeli rajo, te totalne, ne, za tega, da so ljudje brali subsistenco. Sve, ko smo se takrat pogovarjali z mladimi, ki so prišli v Ljubljano iz različnih krajev, ne, na, na te proteste proti akti, ki so govorili, ne, oni pač preprosto ne bodo mogli več preživeti, če ne bodo imeli te eh, zastoljenskosti za na neto. Ne? Ampak to je že neke vrste družbena nadstavlja pogojena z znanostjo, ki figurira funkcijo kapitalizma. Ne. Pri Zapatisti, če prav razumem, govorimo o temeljih oblikah življenja. To pomeni o pridelovanju hrane, o vprašanju... tudi, tudi, ja. ja. Ampak tako se zdaj začne, ne, tako živijo. Kako, ali pa če vrnem vprašanje, kako so brez denarja prišli do začalne, ki jo imajo? Ali so ga sami naredili? Ne, ne, ne, ne, ne, No, vidiš, ampak tudi smo govorili o tem, da zavračajo ne, vsak stik z Z prve vprašanja so v esici temeljne. Če počemo, za ti si razlagal, oziroma nekdo iz DPU je razlagal, da se bo začeli ukvarjati z temeljnimi vprašanji, socialističnih, produkcijskih odnosov, kar vznici je to, ne, kako zagotoviti, bo tukaj ti ljudem preživeti. Ne. Če ti hočeš uh, narediti en uh, furac z enim vlakom, v sporednost z tem, ki ga furamo zdaj, da bojo ljudje preskočili ne, in moraš pokazati ravno to. Ne. Če se bojo ljudje živeli, ne, to, da zdaj jim omogočiš neke otočke, uh, svobode znotraj, nečesa, kar je itak v funkciji kapitala, ne, je to samo, Zdaj, kako je razumel, se prudi vse na znotraj, biti higienični. Na, na zunaj pa potem pač, koliko so lahko, ne? Zdaj pa oni pripoizmenjali, uh, kupijo računajki, ki so vedi narejeni, vse sestavljeni v na kitajskem, uh, načrtovanje vzedi, pa na japonskem, uh, so nekoliko kontaminirani, ne? Ampak ok, recimo, to je pač tam njihova meja, na zunaj se poskušajo poskuša potem biti toliko higienični, za zbržati, da živeti si svojim načelj, na zunaj pa pač moramo močiti v gre, ne? In on pač tam razgibati svoje učinke, dokler boljše alternative ne bo, kot če bodo delali. Ne, ne, kako jimajo. Ja, nekateri imajo, da so se delali svojih drugih. Po mojem, je treba paziti, da ne prijemam to hierarhijo potreb. Ne? Lepo, ja pa na teatru Ja, pa ja, me zanima kako bomo, bi, eh, tu, kako bomo živeli, ne? Tu je ravno ta problem, ne, da če ti živiš, če, ne, če na skupnost živi. na malinkost višjim nivojem od minimum, je to zelo enostavno uredi. V skupnosti, kot je pa Evropska, in jaz pač smatram, da Slovenija ni neki otok, kar mnogi pri nas pač mislja, da mi bomo čuda naredili, ampak mi smo vrajni deločnih standardov, mi se ne bomo podrekli avtu, mi se ne bomo rekli nemčemu vsemu, in če hočemo vse to imeti, se moramo vse prodajati, je se pa pristrinjam s tem, da je to narove. Namreč živimo v družbi, kjer se da veliko denarja za prevozna sredstva, veliko denarja za opleke in se šparo tih prehranek. Je kontra, je to ljudje so pripravljeni na ulici za to, da bova po filme, prosto lahko odavim. To, da ta hrana vedno slavša, ne to tako sprejme kot kromano dejstvo. Ja, ni v njam komentarni razvoj je bilo informacijsko družbo, ampak je bilo pres in informacijsko družbo. Ne samo v filmu, tudi tudi nas boljša kultura, z, uh, Mislim, da, tudi, da, da, da se to moč vlas prijejo, da postvarajo ljudje. Ne, ne, ne samo filmikot, kot rekel pocini, koli uh, ljudska zabava, res ne tudi kultura. Po, poznam ljudi, ki jaz tega ne moci izredilati knjigi čitano na zaslonu, ki si potem dalo da preko interneta. Nekateri zasloni, nekatere pa pač prisedno zaslon preko uh, pari dvega, recimo. Uh, tako da, mislim, tudi tukaj gre, res za, kot mislim, da je Andrej povedal, o uh, šivoko kulturno vprašanje. In, in tudi za doslovno znanosti. Kultura in interneta, mislim, da je še vedno pri... Primerno, mislim, v ne pogosto bovoljstva ki se je katero vse internetu da Ja, delamo. Delamo, ampak, ampak, ampak, ampak, kaj delamo tisti geeki med tem, ko pogledajo, najprej, še res, kaj potem pa, pa si pa dokumentarce o tem, kako si bodo uredili, kako to ne vrte. To pa je potem dostop do do, do, do zranja, pa do kulture, ne? Ja sem če bi meni možnost izbrati eno. Kaj je tista? Kaj? Ja, pa ne, ne, ne, ne, ne, ti ne, ne, ni. meni? Gre vse, mi vse pomošči se ne? Torej je, ješo, internet, en, ne interneta, ne, je zelo koristno za delo. Mi zvejo, kaj tam ravno 30. 7,7 pa so pa poti. Mačka na YouTube pa... Samo, ne, ne mogoče, tisto, kar se pozablja, je da, in to razumemo pa že pri Marksu, produkcija vlagaja vedno hkrati produkcija odnosov in produkcija subjektivitet. Vi lahko zagrabite ne, sprememno tudi z drugačno produkcijo odnosov no, in večinoma se zgodi tako. Ne? Zkratka, mi, mi vedno mislimo, ne, da se prav, so prav nek tehnološki razvoj ne, nastane zaradi tega, ker mi pa skušamo bolje zadovoljivati neke primarne potrebe v karkoli, pa to res. E, Polovari so bili ljudje pač totalno vtojeni, nesrečni in tako naprej so začeli temu upirati. Zdnosi so bili nezadovoljni ne. in to je potem pognalo ne, neke, neke tehnološke sprememe ne. In tu, ne, se pravi, te, te hierarhije so, so problematične, Zdajmo, te hierarhije v bistvu pri zapatizmu vi nimate, ne? ne če govorimo o tem, da, da v teh tradicijah vi nimate neke jasne ločnice med recimo rastlino, ki zadovoljuje tvoje duhovne potrebe, ne, spiritualne potrebe, spiritualno, psihične, karkoli, In rastlino, ki zadovoljuje tvojo čisto fizične In v ene da je tam hierarhije med kulturo in med, recimo, prva njihova zahteva, ko so imeli pogajanje v sanom dresu, mi se tri sklope zahtev, pogajali poga poga poga se samo v prvem sklopu, so staroselske pravice, kulturne pravice. Verjetno, tu sobi pravica do zemlje, da lahko Pravica do zemlje, pravica do tega, da si pač do usu s kostumbre tako imeljavane, kar ima se seveda tudi v meheški ustavi. Ne semeh, ker recimo nema tudi to, da se ogromno ljudi organizira zunaj političnih struktur države ne? in javne oblasti, ne? v okviru dogomenih navad, ne? Pra, v bistvu običajno pravo, ne? Ne, bi, se, bi se temu rekli, pravo običajo, ne? Ne, oni seveda zahtevajo, da pravico, da razvijajo te običaje, ne? ker s tem, ko ti razvijaš te običaje, to običajno pravo, ti spreminjaš ne? potem tudi način produkcije v naprej. Ne? Zim, so to postavljajo kot prioriteto. Ne? Mi imamo pa ta problem in problem ortodoksnega marksizma, da ne ne pridemo na to, da je pa neka materialna produkcija, pa družbena baza bolj pomembna, kot ti češ družbena nadstavba, ne? Ampak ne Ne, ne, je, je tega, je tega ogromno, ne? In, in recimo za tega ne, ste, imeli, ste imeli Jugoslavijo, socializem, kjer so se ljudje na fertikmero žrtvovali za tega, da so industrializirali in modernizirali državo, kjer, se, kjer so po drugi svetovni vojni pobijali male kmete v Cazinski krajini, ki za pač niso tega šli in za tega imate seveda danes večino migrantov delali ne, iz Cazinski krajine v, v, v Sloveniji, ne. To že ne fikri, takrat abdječ pa odelil za devet. Ne fikri, pa je potem, da je to. <laughs> ja, to, to je druga zgodba, ne. to je druga zgodba, ampak, <clears throat> mislim, ko mi nekritično te naše tradicije, ja, ne, sedaj, mislim, rečemo, ok, seveda, smo na nek način deviči revolucionarne politike tega teritorija in to zagrabimo. Ne. Ampak mislim, v bistvu, če da sem to, kaj po vsu drugot, ne, vidimo, kje so prišle stvari, Zdaj vemo, da zelo me robe. Ne? ne pa dorečemo, kaj za mono pa vse to ponoviti. Ne, ne, se pač pa izkrati... Kaj so še? O, češ. Tam, premalije televizije se. Ne, ne, ne. Prvo kot prvo. Socializmi niso nič čist, čist in čist druge kot pa mobilizacija vseh družbenih sil, za tega, da se nadoknadi zgodovinski zaustanek v razvoju. Uh, uh, model razvoja je bil kapitalističen. Sam Lenin se je navduševal nad telurizmom. Kakšen je to komunist, ki se je navdušuje nad Ker ti 8 ura na dan, 12 ura na dan delal za tekočen drakov in pri 30 letih imaš poklicne bolezni zaradi monotonih giba. Kakšno življenje je to? To je bil socializem. Ne? In, uh, ampak kaj niso vedli. Nas vemo, mi vemo, se je mese ekološko gibanje, pa tak naprej vemo, da je to bullshit, vemo, da je, ne, ne kapitalizično slovenski... model razvoja, je boljši vemo, da, da to, da se, da se mi žrtvujemo na, na delovnih akcijah in tako naprej, da na ta način akumuliramo, ne? z tega, da se industrializiramo, moderniziramo, organiziramo, vemo, da je boljši. Samo mislim, da slovenski sentiment, ne gre tako daleč nazaj, ne? ampak se ostavlja tu, Zbri ljudje, ki so danes toliko stari, tam je 40 in 50, ali pa ne vem, še malo mogoče, je zgodovinski spomin mogoče se že v 70 leta, ali pa 60, pozno 60, ne? vključno z 68. In tako si večinoma predstavljalo današnjo rekapitulacijo tega socializma bolj kot neko nadgradno tega, kar se takrat dogala leta nazaj. Ne? Pa verjetno uh, ni sploh golevo, kot pa to več tema, ne, oziroma bojazen, ki bi utegnilo nastati z, z nekimi takimi revivni, ne. Kot bi spominjali se, tamo to imate na vršanje, krati je srednjega sloha, recimo, Včenjim ja. Uvčen je problem gola, ja. če ga ne razume. Gorage, prvič se ni izmislila s sovjetsko zvezan, je podrodovala še odcajske In Drugi, čez ga vidim, pre mene razliki nad pa kvantanovom, pa podobnimi zadevom. In ne vem, zakaj se koralizmo pripisuje, da, je, da so Gorage in podobne zadeve stvar sistema samega, pri vseh ostali svinjanijah, ki se pa dogajajo v svobodni, demokratični okoli, pa so to anomalije. To ni potem stvar sistema in posledice. To je majh američani, vantavamo, še ne pomene, da bravimo vgulage. No? Lahko napadamo v boje. Ja, Mi napadamo vgulage kot, kot stvar, ki je evident, evidentna posledica komunizma. Ne, ne govorimo pa o vantanemu kot evidentni poskredici kapitalizma. Ampak je to anomalija. Naše razumevanje tudi medijsko je takšno, da to vzroki, poglaga go, so sistem kot takšen, zelo pri Iraka in, in podobni sodelj, pa ni sistem kot ampak je to anomalija tega sistema. To je od mene noti. Vespo, bo moji razpraki, je pa oboje svoja sistema, ki pa se posrednjam, da nista zno različna. Ampak recimo, ko, ne, ko govorimo o gular govorimo o tem, da je to pač uh, nujn produkt uh, Takratne paradigme, revolucionarne spremembe družbe, ja, se znači, ki, ja. ki, govori, ki govori o tem, ne, je realistična, kar je dobro. Skratka, ne misli, da so ljudje po naravi dobri in sposobni tako si vladati in tak naprej. Ne? Ampak govori o tem, da rabiš ti, da bodo ljudje lahko si samovladali, da rabiš prehodno obdobje, tranzicijo, ki je pa diktatura. Yeah. In kako je ste vi še videli, da bodo se ljudje v diktaturi naučili demokracije in se sami vladati? In da se bodo diktatorji potem odpovedali? In se bodo diktatorji potem odpovedali? Veš, dolgih dnev z demokracije, vendar nikjer ni. Ja. Nikjer. Ampak lahko stremimo k temu. Veliko je ja. bilo govorov, vsaj mar se je o diktaturi je tudi proletariata, kot družbene skupine, od katerih tudi predstavnikov proletariata in submisne različnosti. A ti zdaj boži v glasovanskem modelu? Skočne ki ni bo te Ne, jaz... Zdaj, veš, trešnja pokloga mi, oziroma ena tribuna, je bilo, meni sicer ni bilo, ampak sem poslušal posnetek, je bila Lana Zdrakovič, ne? Z vbadijo, vem, komunizmom Je to vprek iz tem, kar ti Ponujamo kot sitišče z zapatizmom in razmišljamo o teh komunitarnih uh, praksah, ali je to nekaj, kar je v isti smeri, samo na spori, ne na primer. Če gremo samo na Bidi, ne vem. Ne, ne vase pač. Jaz mislim, da lahko la tako zagrajamo, ne mislim pač specifičen razvoj badilu, ja mi mislim, ne? ki se v 60-ih nekako loči od druge polišnje filozofije, ki postavi v središče dogodek. On je pač ustav platonist. Potem, ko drugi na nek način postavi v središče vso polno z gostoto družbe biti, kako se v njo potopiti ne, in seveda potem znotraj nje ne, dela neko zločevanje, ne, krepit neki, držata v in tako naprej, ima ste pač pebedoval nek čist drug filozo, politično-filozofski razvoj. Sve to, kar je negava politična filozofija, bolj manj za nazaj, razume te dogodke, ki se v bistvu zgodijo ne, in potem razume nek politični subjekt kot z zvestobo. Ne, temu dogodku in tako, ko tudi razume, pravzaprav komunizem. Ne? Zdaj, jaz sem netočno o čem, o čem deli Ana Lana govorila, jaz pač mislim, da um, vsaj meni je bliži ta pristop, ne? potopitev v, v družbeno bit, ne? v vse njeni ambivalentnosti, protoslovnosti in tako naprej in ne te s, eh, naddeterminacije. Ne? Jaz pač pri Badiu vidim žal partijsko politiko, no. Sledim partij. Ja, da je radil ja, ravni iz kritike ortodoksega mersizma, ne? Ja, kritike ortodoksega mersizma, ampak istočasno... Rane ga mali pravi, ne? ne? Ja, rane ga mali. Ja, ampak istočasno, istočasno ne je človek, ki je do konca zagovarjal pol pota, Ne. Ja, ehm. Tako na ne vem se mene godil malo dobro mislim, v tem smislu je, da vsak mami, ima nekaj interne ambivalence, da zagovarjaš nekaj, kar je v bistvu principu totalno, misli, kar nas potuje principom, no, iz nekega razloga škico zagovarjaš, pa pa ne viš In torej, to nismo tako tak, slik iz teh. to, si omenil, da So skupine zgubile stik z bazo pomenih, krati za kritiko že na svet, kaj naj tisti, ki vstaničke skupine na nek način predstavljajo. Zdaj bodo da so angažirani posamezniki. same zne, je, pa deli nekih skupin, ki so vstavili že prej, pa so se moče zdaj malo kondenzirali, do prihodnje počnejo, to pomeni, da se vrnejo v bazi in tam ugotovijo pravzaprav, kako si tisti, ki niso bili formalizirani pod narekovanjem nekaj očinko skupine, predstavljajo življenje v prihodnje, to pomeni, da baza pove, potem pa je treba obodoviti, kako to realizirati, ali kakšen, kakšen napotek vzeti uh, iz tega v povezavi seveda s tem, kar se če čema no se ti ukvarjaš. Baza pa tisti, ne? Zdaj, ena stvar, ki se upaža, In o tem, tem se nekako pogovarjamo, je, da so paradoksalno te vstaje pozavgane vse kontinuirane politične projekte, ki so obstavljene. Kaj je pretvečno bo? Ne? Skratka, te vstaje so zato neko um, fiksacijo na enkratno insurekcijo, selekcionalizem. Uh, so vsako kontinuirano polične delovanje uh, uh, zaostavne. Recimo, trenutno se vidimo v da, da vi nimate, če prej prej imeli, ste imeli projekte, ki so imeli neko stabilnost, ki so funkcionirali, ki je neko delo v skupnostih, ne? neko resno raziskovanje, ne? recimo, militantno z emigranti, tem, to vse obstavljeno. In jaz mislim, da je to pač problem. ste V Mariborozi je nastalo In po mojem, treba to kombinirati. Jaz mislim, da vstaje v Ljubljane so nič. Vstaje v Ljubljane so dejansko to, kar je bil pregočeno. Ljudje so pač prišli z dodelanimi projekti, z zaprašenimi, iz predalo in so rekli, kaj tak zve, pa zgodovinska priložnost, da se moja ideja realizira. In diskusije v Ljubljane so bile takšne. Tudi, če se šlo med ljudi, so be diskusije abstracte. V Mariboru bo nekaj drugega. Ne? V Mariboru ste imeli vi moment radikalnega dočitev in radikalnega preloma, ki ga v Ljubljani nekaj nekaj bilo. In tisto, kar ste imeli v Mariboru, ste v bistvu imeli, a, ne vem kako vam je uspelo, ja, ampak radili se, bi bili tu ključni, nekako je uspelo, ampak, ampak v Mariboru ste v bistvu prezvedeli mogočen detonator. Množiš ogorčenja. Reso boboče. Zdaj, tisto, kar je bila pre tradicija nekako v Ljubljani, je bila pa bazičnega delovanja eh, organiziranja družbenih potreb. Neposrednega organiziranja družbenih potreb. Preto dvoje treba združiti. Ne? To dvoje treba združiti v, v eno, en eh, politični projekt. Ne? Zdaj, tako detonatori ne? in istočasno kontinuirano delovanje, ki pa seveda traja, ne? Zato, ker spet me tu gre za, za poblbljavanje krize. Ne. Kriza danes ne, je neki, kar je permanentno. Kriza ne vodi v katastrofo, kriza ne pomeni konca kapitalizma, kriza je hoax, kriza je potegavščina. Kriza je potegavščina, vse katero so uspešno začeli proces razlaščanja, ki ga še pred, še pred desetimi leti nismo mogli predstavljati. To, kar se danes dogaja recimo na jugu Evrope, je neverjetno in še vedno misli, da bo to vodilo pa k izhodu iz krize. Sada, če imamo mi neko krizo, ki je pravzaprav permanentna, ne? če nas bodo permanentno razlašal in tako naprej, je treba misliti projekt na dolgi rok, ne? neko strategijo, več časa, ne, tako za zapotisti pravijo, mi gremo počasi, ker gremo daleč, ne? Evo to tam šlo. Nekaj, se to ne strinja pomoč, gre na človeka kot nam tako leno biti. vse, kar si želije, držati do senci drvesa na topljem da dobroj seksualne potrebe in drvesa, kako pa In ničega ne vemaknem. Zato nujno potrebuje neko, neko željo, neko potrebo, Nekaj, kar ga spravi ven v gibanje, to je varno reči. To gibanje, to spravljanje gibanja, to je lahko tudi druga ime za Druge Drugo ime za krizo, prosim. Drugo za krizo, drugi krizo, aha. Drugi krizo aha. Drugi krize, ja. kriza je tisto, kar je potrebno človeku, da se premakne iz sodobnih položajev. To, kar imamo mi danes rečeno, kriza, to je kriza, samo zmanjšana stopnja profita. Ni imamo tukaj več materialnih dobrin, kot smo hkada kolik zgodovini imeli. In smo da res smo prepričani in da nam gre svala. Kako je za distribucijo, pa kako je za kakovost tih materialnih dobrin, da recimo kakovost so hrane, ki jo po prviče imajo boljše pojene. To je zdaj, kar je veli pomisliti. Jaz sem hm. to nebo na ustavnen način, kako te prepriča, da imaš malo, tako da te postavijo zravene koga, ki ima več od tebe. A, ok, ampak kot tem povege zdaj realno gledano kakšne kakovost hranke, Dan danes jeni se v Irski ali pa recimo mali ki, ki je tu doma, ki se lahko, polovniku, ki so kupi, stikl, uh, uh, si v hrani skupi, prekupi, predelano, primerjajo s tem, ker je njegov prigripec predstoliti si predelano na nas vrtu. Ne, se strinjam, to je en izmed, se strinjam, kvaliteta hrane je slabša, količina hrane pa večja. Ma ne nujno, no, sploh ne. No, to, to je, je že en, en, en pomislek, ki za mislila, da, da, da, da, toka se vam zdi, da to, kar se vam zdi, je če, če bi tako rekel, recimo, o ceni, bi rekel, uh, vsa hrana, ki je te trenutku v Mariboru, bora, če tukaj števimo vse skladišča, ki so polni, pa vse trgovine, ki so založene, mislim, da nikoli v ni bilo take količine hrane na kupo, razmeroma to bogate. Pa to poškodil njih. Tako, tako, tako. Torej, pravim, ne? to so po mi na takih argumentih, kot, kot si jih videl. Ampak imamo možnost, da je manj in bolj kvalitetna, ampak te možnosti ne gremo. Tako je, Ja, ok, gledajte, včeraj ste na liniji, mislim, da je tako stalo. Zopet, zopet smo dan, ne, e, jaz mislim, da je da, da Andrej danes govoril o nekem kričnem neke okviru, ne, samo da je zopet v družbenih odnosih, ne, mestni delavec, se, se, to, tudi, to je to, je to problem, ne. da si prisiljen to, da si mestni delavec dan danes. Ne? Če si mu, ok, če si mi vrdu deli, sem se bilo rezi do načetek, ampak recimo tam izleta, ti si imaš pa, po, moraš pa eno drugo uh, ružba na dinamiko, ne? In, in na to mislim, da bi mi morali gledati, daj pa zdaj recimo, kaj imamo mi v materialnem smislu, v domovne vini. Če že delaš delo, ki za kateri ga misli, da, da ni vredno tvojega žele, torej da ne delaš tega iz, iz samega sebe, da se ne samo izpokljuješ v tem delu, A potem je meza, ki je dobiš to delo zelo kmenimna. In v prosti čas, ki ga omogoča to delo, še bolj kmenim. Ja, pa kaká? Ok, da o to gre. Tudi to je ena najna debata tukaj, ampak... ...dovskoli. Selo to so povemne debatke. Selo, so, so, so povem. Jaz sem možnil eno doh, da seveda gleda lahko, ne? Tis, ki se mogoče med drugim, ampak res samo med drugim, zelo dobro. Sem začel brati črnke, ki je v prvem delu, krtake in neke bloge, bil napisan in je v prvem delu nek, nek, nek, nek, zelo dobro predstavil problem študentskega dela, s katerim se sooča danes v življenju in tudi v V drugem delu ne? pa sem šel nekaj detajljev in tam je bilo res to zmotno. Da mi je, je avtorice pisalo, da je prišel na delovno mesto in so jo tam redni delavci začeli marketirati, ker oni počnejo tega kot študentka, nekaj vrste vazaniranja nekaj takega. Kaj je bilo pa dolga grobo? Ne? In potem je zapisala, da če bi naši slovenski stajniki se zavedeli, kaj se dogaja v naših uh, fabrikah, stajne bi bilo. To me je pa malo zamotlo, ker je bila tu predpostavka, da, da se stajniki, ki so tu začeli, recimo bolj pa drugi uh, za, za, za stajniki, da se tega prvo prvo ne zavedajo, ker jaz mislim, da se zelo dobro zavedajo. Tega drugo, kot, kot, kot, kot, kot, kot drugo pa ko vidimo, da ta divide in impera deluje, na, na koliko nivojih deluje, ne? in kako uspešili, in, in da vedno nasegamo na tole. In da mislim, da zaradi tega ker pač enemu človeku, ki ti je dan vredno zaposlen, ki se je sprašil, ali še naslednje leto vredno zaposlen, fizično predloči študenta, In on potem tega še den, da vidim, se prestraši ne, in si potem reče, o, oh, ne, jaz pa bom mogoče res zgubo tale šitke, da imam tole. In, in, in potem zgradiš nekako to agresijo, te, ker, ker si, si ko čef, recimo, uh, kot, kot taj pregovarni kapitalist v poziciji nekih uči. Ne, in to, recimo, ramo to ščubanje popolnega pregarca, pa na eni strani pa samo uplačenega človeka z nebo nekem delnem razmerju. Ne. To recimo enzbe tih elementov. No tem, nekateri ljudi se zgubijo v tem diskursu in potem mislijo, aha, vse pa ljudje smo drug drugemu največji so račniki, ne pogledamo mogoče res v to, da to je v osnovni prijem divide et impera. Naš problem je sicer v tem, da to dopuščamo in ravno to mislim, da je izhodiš, če nekaj ostaje in, in, in, in ostaje niščki potencial. Da, da, da mi dopuščamo, da, da, da nas pročim do ljudi lahko tako ščuvam. Včasno se špovedal toliko, da nem vedal, kak se je bilo tudi dogovorja. Če poskušam taj kako pozeti, tjada, strine se s pripričanjem, da večina stajnikov se ni zavedala v izjednosti delovca vročen, in da niso soočeni. Čeprav mogoče nekateri sodi. Ampak tisto, kar je bolj pomeni, da se vrežimo nazaj. Prej smo V resnici je to ki kar je dobra služba, in ne glede na to, ali imamo je samo isto-konejoče. Tisto, kar je tako zanimivo, kar se vidi pri nas, je, da smo zelo tipični in tem, kako pokažemo, kakšno plačilo imamo. Več jo kot imaš več veljav, še preveč ljudi. In to pokažeš na ta način, da si pripoščiš najboljše avto. Avtobiti so tisto, kar nas, nas razlikuje, kar nas deli v različne vrste. In tisto, no. kar se je najbolje zgodilo, mobilisti so, so točno to. Radarji so to točno na avtomobile. Torej, ti delaš svoje življenje, opravljaš neko delo, ki ti ne diši za neko odjetega, za mino zato dobiš vse avto, ki te je mogoče neko sobodo, potem pa ostali rad razvezite in zato rešite na ulica. Ok, zelo jaz da res pokriva samo en spekter tega, ne. Dru, dru, Druga zelo mislim, da se mi mnogo bo bolj povinjna, je vedno bolj prezentna, je ravno, to, in ravno ta, to, to, to, to postavljanje na sport, ktorje ima na eni strani človeka v delanji ne razmeril in potem mu, mu postaviš ja prednost študenta ne. in implikacije je tih uslubov zred tega prekranca, zaradi tega študenta svoje delo, ne. ne glede na to, da njemu gre še slabše ne. In, in druge, druge druge en en, en se se vidi problema drugega pa obratno tudi, ne. ne? E, ostane na tem nivoju strahu, ne? Vze, vze, vze, vze, vze strah. Jaz se se zimi strah, isk in, in pa obratno. potem začne še in in vsega so z in tako dalje. Samo že samo. Če Joe samo tu nekaj rečem. Problem, ki je tudi bil v teh stajah, je bil tak, da smo se bali, oziroma načinoma so se bali te heterogenosti. Recimo, vi ste imeli eh, non-stop k enotnosti, ne, da se ne delimo in tako naprej. Samo tega, malo ni bilo. Recimo, v Ljubljani ne je bilo dosti bolj. Ja, ja. Ne, pa, recimo, kar tudi, kar tudi, kar tudi v če, se, če ste pogledali samo kompozicijo, sestavo teh vstaj, ne, lahko mars kaj pove. Vsi ste imeli blazno izraženo to komponento kulturniško, kulturni ki so sicer seveda na tej ravni čisto ideološki nastopali iz nekih pozicij, ne, ki so pač ne vem, ne nacionalna kultura ogrožena, nimamo ministrstva in podobne zadeve. Ampak gresnici so pokazali nekaj drugega, ne. so pa v bistvu pokazali problem popolne nevidnosti, nereprezentiranosti kulturnega dela ne, v, te, v tej družbi. Tako da tu, ne, jaz mislim, da je, bi morali zagrabiti To, da so razlike bi morali omogočiti, da se te razlike res izrazijo in potem izkati ne, pa skupne pojme med njimi. To je pa ravno obratno. Ne, to je bilo pa, uh, ne, to pa ne, ne to, pa raje, to te, te, tega raje ne bi izpostavili, potem ne bi raje govorili, ki zdaj gre za to, da mora biti cijeno. In to je spet nekaj, kar je eh, povezano z vprašanjem organizacije in vprašanjem političnega izraza ne, teh ustaj. Kaj, ko imate vi stranko? Imate posluško homogenizacije. Vi še niste imeli stranke, ki ne bi centralizirala politične moči ne? in ki ne bi skozi to mašinerijo predstavništva reducirala kompleksnost. Ja, razmišljamo o čem drugem kot o strankah. Ja, to je. O strankah, mislim, da imamo še kaj drugih kot v in se boji nekaj, ki spira tisti, je Ja, in te, ki so jezni, so je tudi precej izključilo. Tisti, ki staj. jezni so bili tisti, ki so bili pisto protesta. Ja? Ostali obroh njih so potem ali temu sedili, ali pa, pa očinah je tako pa zvala, ker se je radovedno sprepegna množica. Um, jeznih je bilo pa, kakih 100, 200 ljudi mogoče. oče. Množica ja. zadaj z nami nekje stala in opozvala ime pa dala legitimnost za uprečevanje neko idej. Mislim, pričevanje, ne, to ne, v Italiji opažaj podobno, da imaš, da druga generacija prekarnosti. To so mm, otroci, starši, ki so že bili prekarni in ki sploh nimajo eh, več koncepta prihodnosti. Če imaš koncept prihodnosti, pazi, da ne boš zajel, <laughs> da veš prihodnost. Če nimaš koncepta prihodnosti, In imajo v Italiji isto, eh, imaš ste drugo generacijo prekarnosti, doskrat eh, migranti. Ne, druge generacije, ki grejo v krajšek s policijo, vedno ko se demonstrirajo. In uh, problem, ki je bil v teh vztahih, je bil ta, da se ljudje misli, da bo. Kako lahko ti imaš vstajo, istočasno greš dialog z oblastmi. Tega ni. Vstaja bi morali biti radikalna ločitev. Ko so zaporedisti vstali, je to imel konec. Za meheško državo več ni bilo nič. Ne, gremo na svojo pot vstaja. Ja, potem imamo temeljni problem, ne. To je bil temeljni problem, da se meša, problem vstaja, vstaja, ne, semeša civilne družbe na delovanje, obstaja, revolucija, vse je ono, ne. Ta temeljni problem še vedno obstaja v osnovi, ne. To ni nič kaj drugače, kot je bilo, ne. Zato, ker, očitno, imamo različne predstave o tem, kaj naj bi vstaja pre kot rezultat, ne? Ne, da to še eno, zelo še prej omenil. Zapatisti so očitno imeli možnost fizično iti stvari in v drugo okolje se fizično ločiti od države, ki je od V Indiji to ni bilo možno in zato jih so jih prijeli, pa še bogato okolje in so jih pregazili. in v, eh, v Evropi pravzaprav tudi nimamo možnosti se fizično ločiti v takšno obsevo in tako daleč. Da bi lahko ta etablirana politika v miro. miru. Ampak, bil sem bil v zapatistički. Mi moramo, bodi si s politiko paktirati, bodi si jo uničiti, ne odstaviti. Jaz sem bil v zapatistični vasi, v... zap... ker je bilo 40% ljudi podporno v vlade in so bi ni teritorijalnega principa, ni principa suverenosti. Ko so prišli predstavniki Farka, na prvi enkuentro leta 1994 so rekli, pa kaj se vi greste? Vi sploh ne nadzirate teritorija. Stara paradigma. Ne? Pa tisti ne nadzirajo teritorija. Bolj etika, politika kot etika. Ne? In, uh, tako in to ne drži. Vi lahko mislite separacijo, vi lahko mislite avtonomijo, če tudi niste ne, strnjeno prebivalstvo, ne vem, no, na pohori, ki, ne, ki, ki naredi svojo suvereno državo, ne, v svojih zemljenih. Če <laughs> treba Ni komfortov na dip, neče nekaj. Ja, Zdaj pa se tudi vozijo z, ne vem, avtobusi mehiškimi, ne recimo, če greo kam dalč. Ne? <laughs> In čisto v okreto, ja, sem imel probleme z prijavljanje svajnega bivarišča. Mm -hmm. In če tega noči na potem imam še večje probleme. In nastavno te obstoječa oblast ne spusti izlog, bo, čisto pravniško birokratski način. A? Ne zabiš dokumenta, gotovo. Ja, ampak mislim, ima, ki, ki, lume, mi, vedno, da mi, mi vedno stvari malo preveč dogmatično. imamo. Ne? Se je tudi tudi tisti, ja, da se delno preživljajo tudi s tem, da prodajo kavo na svetavnem trgu. Se može preživeti, samo hoče, to manjše, da je to pač manjše. Torej, da ne? nekaj narje. Ja, da se se mori preživeti. Mislim, gre, gre za to, da mi ne izhajamo iz... Mi izhajamo iz Ne, ne, ne iz neke čistega izhodišča, čiste pozicije, ne? e, iz nekega a priornega subjekta, karkoli, Mi pač seveda smo produkt družbenih razmer, takšne kot so. Ne? Lahko pa seveda počasi začnemo jih spreminiti, ko jih pa spreminujemo, je pa drugo vprašanje. Seveda ne? deloma zapatisti se živijo, oziroma takaj so od tega, da so pač tisto kavo go samo vzeli deliril kam že, kjer je bila prva trža in so to prodajali. Tisto ceno kave je seveda določila eh, v Njorška borzo. In so to dobro vedeli, ampak kaj, nekaj češ. Isto často so začeli svoje kooperative postavljati. Ne? Svoje kooperative, ki so začeli pač najdrugače eh, prodajati kavo ne? In, in, in, in, tak, in, in tak naprej. Ne? oni a, so se oni organizirali na ta način za to da bi živeli, ne, ne preživeli samo ampak, da bi živeli, ali so se organizirali za to da bi vladali. To je zleteno vprašanje, ker meni se zdi da je optika v Sloveniji čisto druga, ne. Tu gre preostaje za to da majo za reko neki tipi neko idejo, ne, kako drugače vladati, ne. Zato prihajajo do Ne, očitno je ta optika popolnoma spremenjena pri nas. Ne. ne gre za to, da bi ljudje živeli drugače ne, pri tej organizaciji, ampak kako vplivati na državno oblast, ali jo celo morda v najboljšem scenariju prevzeti ne, in vladati drugače. Čeprav je to nekaj trki biznis igra, verjetno. Kako znotraj obstoječega sistema prevzeti oblast in potem, ko si na oblasti znotraj obstoječega sistema, ta obstoječi sistem Sremenja kar pomeni, da sam sebi rušiš v To je skor, skor, uh, izgozor, samo prevara, ne? Pa to je genialno, misli, to bi se morali vsi vprašati. Ja. Kako A, hočeš? Ja, tega dobra ni. Kako želiš in živeti in drugače, misli, ne? To bi moralo biti temelno vprašanje, ki bi se ga morali vsak zastaviti. Ne, iz, ne, svoje pozicije. Kaj bi pomenilo, da živim drugače? Kaj je tisto, kar jaz ne toleriram? v svojem življenju in v življenju te družbe. Zdaj, zelo? se zelo? Pol pa še le seveda pride vprašanje vladanja, samovladanja, alternativnih oblik vladanja in podobno. Ne? Kratko vlaska. Uh, ja, zelo pomembno vprašanje, mislim, uh. da si ga še veliko uh, ustavljamo. Hkrati, pa uh, je mnogo elementov znotraj te ustaje opozarjajo direktno demokracijo, kjer pa je ta element tolerancije in, in, in, in ostalega, še kako zelo pomembna. Tako da, ja, imamo tiste, bom rekel, zelo te klasične um, elemente v ki se ne bilo uveljaviti, znotraj ustanjenih uh, paradigem, torej znotraj ustanjenih struktur, na svoj način vladati. Hkrati, pa je to pri direktni demokracije, pravi tu njegovojši celo edini, uh, ali edina pota, pa ki pa bila tudi z glasem stati, stavljiv, zelo pomembna, gre tukaj za ima drugačne stopne in tu je recimo en izgled priložnosti, kakor jo jaz vidim Realnih priložnosti, ne nekaj, kako to dobiči. Ja, pak nepostredno demokracija nič drugega ni kot, recimo, pogojno račeno, drugačen politični izraz vladanja se ne dotika tega vprašanja ki sem je prej pomenil. Jaz ne vem kje se nepostavlja demokracija dogaja ne, in kaj se tam konkretno pogovarja. Kar mi je najbolj bližjej, je ta iniciativa in kar vem, je neka banalnost, ki smo nas slišali v uč, da se ljudje pogovarjajo o tem, kje smo v mestni in kako zapasti nekakcij, ne, kar je lahko, ampak tudi ne, nekaj zavanj. na No, ampak, ampak, to, si druga, kot to, da Ne, na mesto predstavniške demokracije kot očina vladja, ne posebno posebno kot očina vladja. To se zada ne do tega greva, kako bo je v temelji družbeni procesi zaštekli, ne? Um, Jaz pa mislim, da se vsekako, ker nekih direktne demokracije mislim, da, da, da pri nas fakt ni, ne? Mislim, sva pa format in ne bo pa res s druge sebi, ne? Zbine, to takočno. Kaj je, je vsebijsko vprašanje? Je, je vsebijsko vprašanje, no, kaj se meni zdi uh, Ja, kje? Ja, vidim, kje? Je, je vsebijsko vprašanje, kaj ja. ja. se se zaradi, se, zaradi, se. zaradi del, ker, ker vsak človek, hoti, mislim, skoraj, da hočeš noči povrli, v zadnjih hočeš nočiš, mora uh, vse oblikovati politiko. In tukaj je malo drugače. Razumiš, ja, pristok okay, je, je, je, je, je tukaj uh, bottom-up, tam je uh, njih uh, do do dosedanje je pa ki je je, je, je, je pa strogo top down. In to zro strogo, ne? To je to, to, to, to, to kar velika, to sprememba, ne? Mislim, da je za princip kjer so lahko princip Oblodje, že vsak lahko prispeva, kar lahko prispeva, in kar se predstavlja tako, da vsak lahko in to omogoča. Nismo in da smo dobro športili, in da lahko prispevamo. Po mojem je mogoče, da športiliramo v tej smeri, pa jo znamo razvijati, in v vsaki skupnosti pač lahko k tej skupni ideji prispeva, da se bo razvijalo v večjih primerjih, v zelo konkretnih stvari, ki jih lahko še nekaj ja, predloge zakonu, ali pač či čisto vsa gleda stvari, Če je skupnosti bolj pomembno urejanje pasifikacijov kot z bank, bomo pač urejali čistočo, pa pusti banke. Kaj je pomembno? Tisto, kar hoče, ljudje. Ja, dobro, mislim. Uh, Tore se zdajem. kje močno bomo začeli, se bomoče ne, ne zdi niki najpominjnejši vprašanji? Ali bomo se začeli tako, kot smo rekli, uh, uh, na kjer nekako bo stala vesmica, ker ker, ker zdaj so samo še v teh uh, vrkih prodajnih centrih? Uh, tudi tu se dotikamo elementov, uh, recimo trenut te, neoliberalizma. Na ta način se mi tega Na Ta način se mi tega dotiva, se mi tega dotiva je rano. Ne večjih vprašanj. Ti začeti? Ja, tudi, bom rekel, z, z, z, z došnimi koraki, ne? Ampak, kaj druga peča začetku? dobro stavljali stvenski predlog, vsake nebe ponete od svak Ti se <suhujen> Ja, ne, mislim, se, začetki so vedno banalni. V se, se je začelo z protestom zaradi kaj ročenih za študente in študentke. Pa kaj se je po razraslo. Ne? Black Panthers Party for Save Defense, jedna njihovih prvih akcije je bila, da so urejali promet v Oklando. Ker pač oblasti ni zahotle postaviti euforija tam ker je ja pa ne, to je praksa, nevim, je bilo povezano ne je 줄enska praksa ne, ni v osnobi bila ure, namenjena prevzemu državne oblasti se zdi, da stvar Mariupola reproducirajo ne namo to da ne gre kot da gre za moč ne, ljudsko ja, moč kako ja. ljudje pridejo do moči da lahko začnejo delat stvari in tako naprej ne in to so ja polovali so to taki mali projekti seka pa Šali Tudi? Mislim, težko ne rečemo, da je po to kaj pa mislim, Do pa bomo rekli da je po to banalno. Mislim, to je prva stvar, ne, ki se moraš od kateri se moramo sami emancipirati, je ta drža, da pa mi vemo, kaj pa je prav. Mm. In kaj je pomembno. kaj je pomembno. Ktere potrebe so zdaj prave, ktere so pomembne? No, se je direkna demokracija motiva, ne? da dal samim človekom ta glas, da, nekrati, da to so ljudje govorili. Ne? Občutek nemoči, občutek tega, da se hne ne sliši, da ne more povedati tako prav. Tisto, kar so potem naredili, recimo organizacije znotraj teh staj, so v bistvu uspele te začetne oblike razvijanja neposredne demokracije uničiti. Jaz sem bil v stajah v Ljubljani, staje, ko še ni bilo centralnega vzločenja, so bojo fantastične. Vi ste imeli dejansko, ne, to, kar imaste potem neke literaturi aktivistične, pa afinitetne skupine, to se je dogajali, to so spontano ustvarjali, pa so bili pa so prišli za nekim svojim izrazom, ne, pa za nekim svojim transparentom, pa za neko svojo idejo, pa potem iz istega kraja, ne, pa nevem so šovci in tako naprej, ste imeli prav, mreč, prav videli. Ne, ne, je bilo treba postaviti centralno vzločenje in dati naprej določene spikenje. Ta vaj ne zmej. Tako, ne? Zde, ker, se ne zaupa ljudem. To je bil problem stare poredigme, da se ljudem pa vendarle ne zaupa. Ne? Zaupajte ljudem. Ne? Čeprav to bi zove posebal v besedo, če jaz recimo reko, mor, dakoli, dakoli, da da imam kaj za povedal, si priprišel, da bi na kateri stajl lahko kaj povedal. A pa nikoli tega nisem naredil. V prav to povedal, pa tudi tud, tud, tud za Zdra, nisem izdelo, da, da drugega. Nisem izdelal, da si imel kaj drugega za povedal, kot pa, pa nekdo drug, uh, ki je tako je Če imam drug bilo, kar samo, in isto smo pa, pa človek da tam. ni besed. na večini sta si pripličan, ker si pa bil zdravljen to se je e, pa, Kdo pa je tisti, ki bo tega dal besedo? Kaj bi ti vprašati, če lahko govoriš, Ne? <sluzio> kaj je bilo zločeno. <sluzio> <sluzio> človek je nareda. Ja, se vlastnem primeru pa je veliko jaz bom Mogoče mogo nego dobro govori, sprpriča, ne. Zato ko da tega mogoče nisi komboval, če ne zdrav drugole, zato da bo pokin za to vam lahko da podporo, ampak ampak se prekliče, da išče to na tak način. mogoče malo se precenjujemo, no se skupaj presedvamamo. Kako se čez čas sicer občutite? Misim, da bisimo lahko analizirali, ampak mogoče mo, mo, mo, pa rahlo precenjujemo, ne. Ljudje da za na teden pa bomo posteli vas od ne, bo ne z kvarni uh -huh. uh, bomo v infopeki, ne, ne tukaj. Sej, najava točno da, točko, da še predavljanja pride. Se danes sem je dobila, Danes sem je pa se Verjate, bo naredil njegovu knjigo, neče se revolucija. se v reforme, v delizuelji, kaj v da je mhm. okay, se bivali. da